بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل أخذة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم سلمان قردشتر اللهم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم اللهم شكشيك Təqvalı olmağa, Allahdan qorxmağa sizi sağıram Əl-həmdülillah, şükürlər olsun ki Bir neçə gün ərzində Qısa da olsa, lakin İnşallah faydalı Məlumatlar əldə etdik Xüsusən də Tövhid barəsində Allahə iman Mələkilərə və kitablara iman Bugün inşallah Allah'ın sesliği peygamberlere ve ilçilere iman barisindedir mevzumuz. Bu da devam eder zekaya günlidir. 3-4 gün. Allah'ın Allah müminler hakkında deyir ki, Kullun emene billahi ve melaiketihi ve kudubihi ve rasulihi. Onların hamısı Allah'a, onun meleklerine, kitablara ve ilçilere iman getirdi. Və dedilər ki, lənfərri ki, bunlar hər birinin rəsulüdür. Bu əl arasında heç bir fərq qoymıram. Hamısına iman gətiririk. Bəziləri elə zənn edir ki, biz Məhəmməd sallallahu əleyhi və onlardan daha fəziletli hesab etmək onlara fərq qoyuruq. Bu fərq qoymaq deyil. Bunların birini digərindən Allah subhanə və təala üzü Baqara surəsinin 253-cü ayədə deyir ki, "Tülka rus lüfaddalna ba'dhum al-abad". Yəni onların birini digərindən fəzlət etdik. İsra surəsə 55 ayədə də ki, "Wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala birini digərindən üstün etdik. Bakın bir ayədə, Baqara 253 elçilərin birini digərindən fəzlət etdik deyir. İsra surəsə 55 ayədə də Peyğəmbərlərin birini digərlə fəzilətdə etdik. İmkan vermək ki, kimsə qalxıb desin ki, siz ədalətsizlik edirsiniz və ya Peyğəmbəri həddindən artıq şirdirsiniz. O, bəddaq fikirləşmir ki, şirdməkdə arasında tərq var. Şirdmək o deməkdir ki, onu Allah tərəzisində satdırasan. Necəkən əslənilər, qisanı, yahudlar da üzəyri şirddirlər və s. eləri Peygamberlərin üzərində məsidlər bina etdilər, onlardan yardım istədilər və s. allaha şərik qoşdular amma Rasulullah s.a.v Allah özü bütün Peygamberlərdən fəzilətli edib bu barədə indi deyəcəm ümumiyyətlə, Quran-ı 25 Peygamber və elçinin adı bizə məlumluyur Üçü barəsində isə Halimlər istilaf edib Onlar Peyğəmbər deyil Zulqarneyn Doğman Bizə üzəyir Bu üçü Peyğəmbər deyil Yerdə qalan hamısı Peyğəmbər və ilçilərdir Onlardan 25-nin adı 18-nin adı Yalnız 18-nin adı Ənam surəsi 83-cü ayədən 86-cı ayəyə qədər 18-inin adı qeyd olunub. Ənam suresi 8-də dən 8 ya qədər. Və biz bilirik ki, sayı 25-lə məhdudlaşmır. 25-dən də çox peyqəmbərlər olub, elsilər olub, lakin adları bizə məlum olan 25-dir. Adları bizə məlum olmayan peyqəmbərlər də var ki, onlara da iman gətirməliyik. İman gətirməliyik. Allah Subhanahu taala verir ki: "Vəələ min qədər sənə ruslan də nə qədər peyğəmbər göndərmişdik. Onlardan bəzilərinə haqqında sənə xəbər vermişdik, bəzilərinin haqqında isə yox. Xəbər vermədiyi peyğəmbərlər haqqında da onlara iman gətirməliyik ki, Allah tərəfindən göndəriliblər. Yəni, hər bir qovmə Peyğəmbər göndərilibsə, yer 25 qovm yoxdur ki, nə qədər qovmlər var? Hər birinə Peyğəmbər göndərilibsə, qovməyə qədər minlərlə Peyğəmbər gəlir. <coughs> Peyğəmbərlərin, elçilərin arasında ən təzilətlisi Ülül Azın Peyğəmbərləridir. Əzəmətli, hürmətli olan Peyğəmbərlər. Bunlar da Nuh Aleyhisselam, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed sallallahu aleyhi ecmaîn beş peygamberdir. İbrahim, Musa, İsa, Muhammed sallallahu aleyhisselam. Nə də dəlil? Əhdə üçləsiyə də zəyidə Allah subhanahu təala buyurur ki: "Və xəznalə minə nəbiyin mīthaqahum." Kis peyğəmbərlərdən əhd aldıq. Nə əhd? Tək Allahlığı dəvət edəcək ümmətinə və şirkdən onları çəkindirəcək. Vəminka səndən birinci bax Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm adına və İbrahim və Musa və Əisa ibn Məryəm. Beş peyğəmbər. Başqa bir dəlil də de var yenə. Bu beşinə, beşinin əzəmətli olmasına bu da Şura surəsi 13-cü ayədir. Onların içərisində isə bu beşinin içərisində ən fəziletlisi ikcisidir. İbrahim əleyhissalamla Məhəmməd sallallahu əleyhi Ve o ikisinin də içərisində ən fəzilətlisi Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir. Bütün dünyaya, bütün dəşəriyyətə göndərilmiş Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm. Və peyəqəmbərlər özləri, özlərini seçmir. Onları Allah seçir. Allah insanlardan da peyəqəmbər seçir, ilçisi seçir, mələklərdən də. Mələklərdən bizə məlum olan ilçi Cabral aleyhissalam. Həd surası 75-ci ayət Ayada deyir ki Allah-u yastafi minəl mələkədə rusulən və minələs Allahdır Həm mələklərdən Həm də insanlardan Elçi seçir Onlara qarşı Elçilərə, peqəmbərlərə qarşı olan Bizim münasibətimiz imanımız necə olmalıdır Onu diqqətlə yadınızda saxlayın Xətayı oldurməyəsiniz deyə Birincisi İman gətirməliyik ki, onlar kamil əxlaqa, imana, əqidəyə, əqalətə, təqvəyə və s. gözəl xüsusiyyətlərə malikdirlər. Kamil şəkildə. Biz o xüsusiyyətlərə malikik. Amma kamil şəkildə yox. Naqiz şəkildə. Haradasa xətaya yoldurur ki, Peyğəmbərlər isə həmən gözəl xüsusiyyətlərə kamil şəkildə malikdirlər. İkinci, vacibdir ki, onları sevək, onlara hürmət edək, onlara yardım edək. O vaxt yardım edənlər həm öz güvələri ilə, malı ilə, həm də gətirdiyi dini qorumaqla, yaymaqla yardım edirdilər. Bizim isə borcumuz yalnız onların gətirdiyi o dini qorumaqla, yaymaqla onlara yardım etməkdir. Və onların gətirdiyi hər bir kəlməni təsdiq etmək ki, həqiqətən bu Allah tərəfindəndir. Onlar yalan danışmırlar. Təhrik isə onların qövmü tərəfindən olub. Onlar tərəfindən təhrik olunmuyub. Heç bir kitab. Üçüncü, və dedim ki, onları Allah seçir. Onlar özlərə özlərini seçmir. İman gətirmək lazımdır ki, bəli, Peyğəmbə əsəl çoban olub. Allah onu seçib. Hansısa peyqamber dülgər olur, Allah seçir Hansısa peyqamber təmirsə olur, Allah onu seçib. Allah seçir, heç kəs seçmir. Vacib deyil ki, peyqamber qədilər əysi olsun, hər hansı bir qədilənin başlısı olsun, Zabəcan ailəsindən olsun. Vacib deyil, Allah istədiyini seçir. Yazıb, oxumağı bazarmayana, Elə kəlam öyrətdi ki, yazıb oxumağı bacaranlar elə bir kəlam gətirə bilmədi. Göstərmək ki, bu, Allah tərəfindəndir. Dördüncüsü, onlar yalandan, xəyanətdən, Allahın verdiyi əmanəti gizlətməkdən, yəni, Qurandan və s. səmavi kitablardan uzaqdırlar. Bu tür nöqsandan Peyğəmbərlər uzaqdır. Beşincisi <coughs> Böyük günahlardan Məsuldur. Böyük günahlardan. Peyğəmbərlər böyük günah etməyiblər. Bu barədə indi gələcək Müzu geniş. Təkən kiçik günahlar Ediblər. Bu barədə indi danışacam. Altıncı Təbliği Kamil şəkildə ediblər. Kimsə gəlib desə ki, yuxuda gördüm, Peyğəmbər s.ə.v. mənə gəldi, dedi ki, sorabın üstündən məhz təkmək olmaz. Nə bilim, gecə durub, mütləq hər gün yüzürkər namaz bulmazsan, və s. və s. cəfəngətlər, buna inanmaq olmaz. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. sağlığında əmanəti, Allahın verdiyi ona əmanəti tam şəkildə təbliğ edib, sonra da vəfat edib, dünyasını dəyişib. Əgər Peyğəmbər s.ə.v yuxuda gəlib hər hansı bir şəriyyət hökmini verə bilməzsə və ya qeydən onun səsi gəlib müəyyən bir şəriyyət hökmini bizə izah edə bilməzsə necə ola bilər ki, suflər desin ki, hardansa qeydən şeyhin mənə xəbər verdi və yaxud müştəhidin mənə xəbər verdi və yaxud 12-cü məlumun səsi gəldi mənə ki, belə idi Bu necə ola bilər? Əgər Peyğəmbər s.ə.v Allah s.ə.v bizdən ayırıb sözsüz ki, təbliği axıra qədər etdikdən sonra necə ola bilər ki, Peyğəmbər bunu edə bilmir ondan da səviyyədə aşağı olanlar Allah tərəfindən heç seçilməyənlər bunu edə bilsin bu mümkün deyil Peyğəmbər, onda belə sıqır ki, Peyğəmbər s.ə.v Allah'a xəyanət edir tam dini təbliğ etməyib neysə dindən qalıb ki, onun davamsıları tamamlayır. Onun davamsıları, müsəlmanlar, heç nəlavə etmədən, onun dediklərini necə var götürüb təbliğ edirlər. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bəlliq o anni və ləv demir ki, əfimmu anni və ləv və ləv hədisən. Mənim adımdan, ayə də, hədis də olsa, insanlara çatdırın, mənim adımla O nə deyib, onu götürün çatdırın. Götürün, çatdırın. Dində heç bir yeniliyə yer, yer, yer vermək olmaz. Öz fikirliyi getirmək olmaz ki, bu mənim fikrimidir. Peyğəmbər s.ə.v. deməyib ki, özünüzdən neysə dina əlavə edin, tamamlayın, icaza verirəm. Buna görə de, ya ki, yoldan birini sesməlisin, ya Peyğəmbər s.ə.v. dediyinini zəvarə ilə götürüb zamanı çatdırmansan, qoysa nə desinlər ki, keçmişə qayıdır. Yeni İslam olmur. İslam necə var elədir? Diyamətə qədər də elə davam edəcək. Yada sən özündən yeni İslam gətirilməyəsən ki, bu, müasir İslamdır. Bu da Allah tərəfindən üstünə onun bir xat çəkiləcək. Batil olacaq sənim bütün əməllərin. Allahın və Peyqəmbərinin şəriyyətinə zid dərəkət etdiyin üçün. Yedinci, onlar insan Bizim kimi. Yeyir, içir, yatır vəfat edir və s. Qeyrdən xəbərləri yoxdur. Yalnız Allah onlara qeyrdən nəyə deyirsə, ondan sonra o cavabı verir və yaxud qeyrdən xəbər verir. Gəlib soruşurlar ki filan şeyin hükmü necədir? Peygamber s. s. susur, gözləyir Allah tərəfindən vəhi gəlsin. Ondan sonra cavab versin. Vəhi gəlməmir, cavab vermir. Və Ve necə deyə bilərik ki, indiki zamanədə hansısa bir falabıxan, hansısa bir kəhin evdən xəbər verir. Gəlirsən, sual verirsən ona ki, filan nişəyə necə olacaq, xəbər verir. Peyğəmbər s.ə.və sual verirlər, şəriət həkmə. İctihad edir, deyə bilər, amma demir. Susur, ki vəhə gəlsin. Bu ne cürətlə, heç Allah ilə əlaqəsi olmadan cürət edib bunu deyir. Peyğəmbər s.ə.və Allah ilə əlaqə olan bir şəxsin cürəti satmır ki, bunu desin. Amma bu bədbəklər necə cürət edib, Allahın və Peyğəmbərinin adından yalanlar danışılır. Qeydilən xəbərlərə var buların. Qeydilən heç kəsin xəbəri yoxdur Allahdan başqa. 8-ci, onları sevdikdə, itaayt etdikdə ifra ifrata varmaq olmaz. Dua yalnız Allahadır. Duada Peyğəmbərləri vasitə qoşmaq Allaha. Biriyim, peygamber. Fikir verin peygamber nə səsləyir ölüm anında nə deyir? Ölüm anında adətən insan ən hüqum şeyi deyir. Vəsiyyə kimi. Ən mühüm olan bir şeyi. Ölüm anında deyir ki: "Lə'nəllahu ləyəhudə və nəsara ittəxəzū qubūra anbiyā'ihim masājid." Yəni Allah yəhudilərə və nəsranilərə. Ona görə ki onlar peyğəmbərlərin qəbrlərini Şey bir su, qısa bir cümlə ilə müxtəfər bir cümlə ilə bütün ibadəti əhatə etdi. Məscid deməklə Peyğəmbər sallallahu əleyhi gəlib quran oxumaq, qəbirdən gəlib nə istəmək, qəbirdəkinin vasitə qoşmaq Allah'a, qəbrin yanında qurban kəsmək, nəzir vermək və s. və s. Lakin ibadətlə bağlıdır. Bunların hamısını, bunların hər hansı birinə etmək Allahın lənətinə səbəb olur. Onu etmək ki, Allahın o edir. Şey, Və siz, bir-bir sadalamadı bu şeyləri. Bir də məscid deməklə izah elədi. Ona görə başqa hədisdə də deyir ki, Lə tətluni kəmə nəsara Məsih ibn-i Məriyəm. Nəsranlər İsanı kimi siz də məni şühtməyin. Mən وَاِنَّ مَا قُولُوا إِنِّي أَبْدُوهُ وَاِنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُوهُ وَاِرَسُولُهُ deyin ki, Məhəmməd Allah'ın qulu və elçisidir. Qulu, yəni Allah deyil, elçisi, yəni adi insan deyil. Allah tərəfindən sesilmiş insandır. Bir şey adi insan deyil. Ki, adi insan ki, Məhəmməddir. Eh, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem. Məndə Allah deyil ki, ya Məhəmməd mənə nə isə övlədir. Ya xahiş Allah mənə rəva diləsin. Allah birbaşa Allahdan istəsən verəcək sənə. Ehtiyac yoxdur Məhəmmədi sallallahu vasitə qoşasan. 9-uncusu onların hamısının təbliqatının əsli eyni olub. Qəsr. Yəni təvhid. Tək Allahlığa ibadət şəriş qoşmaqdan da çəkindirmək, hamısında eyni olub. Amma yerdə qalan o şərihi hökumlər, kimisi nəcis ədən nət oranı kəsi batırmış, paltarını kəsi batırmış, kimisi yuyurmuş, kimisi 6 gün balıq olub, qadağan olub, kimisinə icazə verilir və s. Şərihi hökumləri müxtəlif ola bilər. Amma əsli qeyti bütün preqəmbərlərdə eyni olub. Fəkir verin, hansısa nəsrani Beyn namazı istədiyi kimi qıla bilər. Özü bilmir. Amma ekidə məsələsində deyə bilməz ki, bizim kitabda belədir, sizin kitabda belə. Ertiqad məsələsində bütün kitablarda eyni yazılır. Allah təkdir, heç bir şərici yoxdur. Necə ola bilər ki, Allah-a uğu, müqaddəs bu, nə bilmək? Şərici ilə qoşulun. Bir dəfə demişəm. Qardaşlar ola bilsin ki, kimsə işitməyib. Bir də deyirəm, diqqətlə yadınızı saxlayın ki, ola bilər haradasa bir nəslani ilə mübahisəniz düşsün. Bu cavabı verərsiniz. Müsəlman alim <coughs> bir Rum imperatoru ilə mübahisə edir və o israr edərək deyir ki, İsa Allahın oğludur və siz bunu qəbul etmirsiniz. Ona qarşı övrəsizlik edirsiniz. Alimdir, mənim sənə iki sualım var. <coughs> Birincisi, ilahi, qüdrət və qüvvət sahibi olmalıdır. Elə deyilmə? Fəkimlər, patişah deyir, bəli. Elədir. Heç kəs ona qalib gələ bilməz ki, Allaha, ilahiyyə. bir yox. Tədbəs necə oldu ki, ilahinin oğlu, ilahi çarmıxa çəkildi. Nə ata kömək olamanı ona, nə də özü. Hər ikisi ilahidir. Heç birinin qüdrəti, qüvvəti satmadığı zəif məxduqa qalib gəlsin. Tutub onu çarmıxa çəkdilər. Bu bir. ikincisi sizin rahibləriniz necə insanlardır? Bizim rahiblər pak, müqəddəs, günahsız insanlardır. Nə ilə suqut eləyərsən? paç, mükəddəs olmaqlarına. Evet. Yani onlar gecə gündüz kilisede ibadət edir, evlənmir ve heç uşaqları da olmur. Dəyir ki, Sübhanallah, vahibler Allah'tan üstün oldu. Vahibin uşaqı olmur. Allah'ın dəyirsən oğlu var. İsa Allah'ın oğludur. Nəzə olur bu? dahi ondan da mükəddəs, paçdır. Bu tür zəvabla dağılır onu. qanuncu onların birinin digərindən əfsəl olması buna da iman gətirilmək lazımdır Mən dəlilləri dedim 11 birinci də Allah onlara kömək etmək üçün möcüzələr göstərib onların əli ilə və qövmünə uyğun olub möcüzələr münasib olur İsa a.s. zamanında təbabət məhşur idi deyə İsa a.s. onun da təbəbətlə öndərdi. Təbəbət sahəsində möcüzələr göstərməyə başladı. Musa a.s. vaxtında sehir geniş ayılmışdı. Sehirlə e, möcüzə göstərdi, sehirə uyğun. Lakin o möcüzə idi, onların etdikləri isə sehir. Əsanın əcdahiyyə çevrilməsi, ilana çevrilməsi, əlin parallaması və s. Süleyman a.s. heyvanların zinlərin dilini bilməsi. Məsələ sələmündə o ki, ərəblərin arasında o ərəb dilini bilmək çox geniş əyilmişdir. Şeiri elə səviyyədə əzbərdən, yəni əvvəddən hazırlaşmadan, sinədən elə deyirdilər ki, çox güclü idi o vaxt o deyər ki, şeirbazlıq. Əksəriyyəti şeir deyirdilər və Quran-ı kərim gəldikdə o şehir deyənlərdən biri ən yüzlü şehir deyənlərdən biri deyir gedim görüm Mühəmməd sağ səlləm nə şehir deyir onun şehri mənim dediyimdən güclüdürmü tərəftarları qoyma deyir gedmə səni yoldan çıxardacaq və onun yanından kestikdə qulaqlarını bağla qulaq asma onun dediklərini deyir niyə axı dedim görüm bəlkə onun dediyində həqiqət var Nə qədər israr edib bunu saxlama saxlamağa çalışırlar, yenə də bu, onların qədiyinə qulaq asmır, gedir. Kəlir Peyğambar Əsələmin yanına qulaq asır. Qulaq asan kimi deyir ki, sən özün şəxsən, bu sözləri deyə bilməzsən. Çünki mən uşaq vaxtından bu şehirlə məşğul olandam, o qədər təcrübə etmişəm, tətbiq etmişəm, şehir demişəm. Budur şey budur bu tür şey diyebilmərəm, bu tür kəlam diyebilmərəm, fikirləşə bilmərəm, bu tür cümlə qura bilmərəm. Sen çoban olmursan, yazıb oxumağı bazarmırsan, senin bunu deməyin, senin bunu deməyin möcüzədir. Ve iman getirir. O da İslamı kabul edir. Fəlsefəçilər, Peygamberleri başqa türlü sahidir. Ya Peygamberler o elmə, başqa yolla nail olduqlar. Allah tərəfindən yox. Çox üzrə elmə malik olduqlarına görə, yəni oturub elm ilə məşğul olublar peyğəmbərlər. Xayala daldıqlarına görə, daima xayala dalıblar, fikirləşiblər. Və bir də insanlar arasında çox insanlarla çox təmasda olublar. Bu üç şeylə onlara peyğəmbərliyə nail olublar. İndiki vaxtda da o sufilər, sufilərin olab, yuxarda olanları, həmən yolla özlərini gətirib o dərəcəyə satdırırlar ki, artıq onlara ibadət vacib olmur. Nə namaz qılmurlar, nə orası tutmurlar, deyirlər, artıq biz o dərəcəyə satmışıq. Ki, bizə yəqinlik gəlib, artıq ibadət etmək bizə vacib deyil. Qalbuki yəqinliyi onlar düzgün başa düşməyiblər. Allah Subhanahu taala yaqinlik dedikdə ölümü qəsd edir. Peyğambarlara salat selamı etdikdə e, ki hətə yətiyəka el-yaqin. Rəbbini yaqinlik çələ nə qədər ibadat et." Onlar elə zənn edir ki, yaqinlik gəldi, ondan sonra da ibadat etməyə lazım deyil. Amma yaqinliklə ölüm qəsd olunur. Ölənə qədər Rəbbini ibadat et. Peyğəmbər sallallahu əleyhi zaman səlləm hətta məni ibadətini tərk etməyin. Öləndə də e, ölənə qədər Və onlar, o müşriklər, fikir verin müəllif, həmən o fəlsəfəsiləri, sufləri, o müşriklərə bənzədir. Deyir ki, onlar görür nə deyirdilər. Ənam suresi 124-cü ayədə, deyir ki, o müşriklər deyirdilər ki, Qalu lən nü'minə hətdə nu'təmiflə Biz o vaxt iman gətirəcək ki, elsilərə verilmiş, bizə də verilsin. Onlar nə verilir? Mələkələr gəlir onlara, kitablar nəzir Onlara nə verilirse, bizə də verilsin, ondan sonra iman getirəcəyik. Allah səhələtə əla da etiraz edib deyir ki, Allah daha yaxşı bilir, kim hiss etsin, etsin, kime peygamberliyi versin. Allah daha yaxşı bilir, sən istəmək deyil. Ki verirsin, insanların hamısı alim olmur, elimli olmur. Kimisi səhərdən aşama qədər hansısa bir ticarətlə məşğul olur. Kimisi fəhləliyədir. Kimisi kimisi necə edir. Bu elmi Allah s.ə. istədiyinə verir. Allah seçən. İnsan özü heç nəcəsə bilməz. İnsan yalnız niyyət edə bilər ki, bunu istəyin. Ondan sonra Allah s.ə. Sənə münasib bilsə, hikmətinə uyğun olsa sənə verəcək. Olmasa yox. Ona görə da kimi, kimsə Görürsən ki, nə bir məsələnin başa düşmür Və yaxud Elmə tamamilə ədəzi yoxdur Biraz oxuyur, yorulur Onları qınamaq olmaz Çünki bu adamda istək var Amma Allah buna vermir Və elmi öyrənmək də, elmi dinləmək də Hamıya vacib deyil Fərz deyil ki Elmi öyrənməsə də olar Dinləməsə də olar Lakin vacib olan şeyləri hamı bilməyəndir Namaz qılmaq Oruç tutmaq. Bu şeyləri hamı bilməli. Qalan o dərinlikləri bilməsələr qolaq. Də Peygamberlərin möcüzələri çox olub. Lakin əsasən Allah s.ə.v tək-tək möcüzələr göstərib ki, onun vasitəsilə insanlar dəhşəti gəlsin. Dəhşəti gəlsin ki, belə şey ola bilməz. Bu neydən? Yalnız Allah ola bilər. Məsələn, Salih aleyhissalamın vaxtında Qayadan dəvət çıxır. Bu neçəsindən bilməli gələr ki, qaya taşın içindən dəvət çıxdı. Əsə, ağac, adi ağac ilana çevrildi. Ölünü dirixdi, misaliyyəsələm. Bu dür möcələ o qövmü dəhşələ gətirir. İnanıblar ki, doğrudan da o Allahın elçisidir. Seyirbazlar yığılır, seyir göstərir. İpləri atırlar, ipilər ilana çevrilir. Və Musa Aleyhisselam ki, ağacı atır, ilana çevirilir, onların bütün iplərini udur. Bular dərk edir ki, onun etdiyi artıq seyir deyil. Seyir odur ki, insanların gözünü bağlıyasən, gözünə başqa şey göstərəsən, amma həqiqətdə iplər olsun. Bular isə həqiqəti də görür ki, ağac ağac deyil, doğrudan da ilana çevirilir. Və hamısı səzdə deyir ki, Musanın Rəbbinə iman gətirdik. Budur Allahın möcüzəsi Peyğəmbər s.ə.v. möcüzəsi Məsələn, ayın İki yerə bölünməsi Ay iki yerə bölündükdə Kafir kafirliyində də qalır ha, Bu cəhili iman gətirmir Deyir ki, bu sehirdir O sizin gözünüzü bağlayır Necə ki, Firon Musaya iman gətirmədi Təşsinə seyirbazlara deyir ki Siz, mən nə iman İman Musaya onun Allahına, Rəbbinə hamnızı sarmıxa çəkəcəm, əllərinizi kəsəcəcəm, əyaqlarınızı kəsəcəcəm. Şirəyəsən, kafir, onları da inanmır. Onlar üçün göyəralanıb Allahı görsələr, belə yenə inanmayacaqlar. Amma qiyamət günü inanmamaqa onların heç bir əsası Qiyamət günü isə gecə Tövbə qəbul olunmayacaq. Peşmansılıq da özlərinə qalacaq. Peygamber s.ə.v. müecizələrindən İsra və miras İsra və miras Yəni Məkkədən Üçsə oradan da Allahın dərgahına Qalxması O vaxt ki, insanlara qəribə gəlirdi Amma indi artıq təyyarə, rəkət çıxdıqdan sonra Hüç bir qəribəlik almır Lakin Buna baxmayaraq indi də bəzi insanlar buna iman gətirmir Amma Əvvəkir r.ədə Gəlib ona deyən kimi deyir ki Mən ondan da sox, yəni ondan da böyük bir məsələyə iman gətirdim. Yəni Allah tərəfindən ayələrin nazil olmasına iman gətirdim. Buna niyə iman gətirməyim ki? Abdəkir radiyaların deyən kimi, Peygamber s.ə.v eşidir və ona o siddiklə və qəbini qoyur. Siddik, yəni təsdiq edən, eşidən kimi o də qətəsdiq edir. Necə ki, rəvayətlərin birində Peygamber s.ə.və bir rəvayəti danışır, Sahabələr bir də şübhə ilə yanaşır. İnanmaqları gəlmir ki, öküz danışa bilər. Canavar danışa bilər. Amma Peygamber s.ə.v gör nə deyir? Bir, mən iman getirirəm. Əbubəkir Ömər də buna iman getirir. Əbubəkir də Ömər onun yanında olmur o vaxt. Onların əvəzində cavab verir. Belki, onlar da iman getirir. Çünki yəqin bilir ki, onlara deyən kimi inanacaqlar. Həmsinin Peygamber səv oğluğunda daşlar tەسbih edir Allah'a. Və bu tەسbihi, yəni subhanallah, elhamdülillah bu cür zikri səhabələr də eşidib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün bu möcüzədir, səhabələr üçün isə kəramətdir. Həmsinə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üstündə həmişə xutbə verərdi. Ona üçün minbərdən çıxdıqdan sonra gedib minbərdə xutbə verməyə başladığıda Fetvi başlayır ağlamağa. Ve Peygamber sallallahu aleyhi onu qucaqlayır. Ondan sonra sakitləşir. Bura mövzudür. Onun səsinə sahabelər də eşidirdi. Həmin onun fətvinə ağlamasını sahabelər də Gələcək hadisələr barəsində Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin xəbər verməsi. Qiyamətin nə qədər əlamətləri var ki Mədinə tərəfdən od çıxması Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Mədinə tərəfdən od çıxacaq Bəsirədə dəvələrin boyunu ışıqlanacaq oddan İbn-i yazır ki, bu haradasa 600-cü ya 700-cü illərdə baş verib İbn-i Zəhəbi Bunları qeyd edirlər tarixdə Ki, bu artıq baş verib A Bundan başqa, nə qədər şeylər Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verib xəbərlərin hamısı düz çıxır. Əgər Peyğəmbər əsəlsələm desəydi ki, məndən sonra belə olacaq, o olmalı idi. Olmayıbsa ya Peyğəmbər yalan danışır, sallallayə və səlləm. Ya da ki, kimlər ki deyir bu olmalı idi, niyə olmadı? Onlar yalan danışır. Çünki Peyğəmbər əsəlsələm qəsd edibsə, nə isə deyibsə, olmalıdı. Niyə? Peyğəmbər əsəlsələm dediyöz başından deyil ki, Bayaq dedim ki, qeybdən dediyi xəbərlərin hamısı Allah tərəfindən var. Allah da görür nə deyir? Deyir ki, Və təmmət kəlimətü Rabbikə Sıdqən və adlə Sənin Rabbinin kəlamı Həm Ədalət baxımından Həm də Düzgünlük, yəni ki Həqiqət baxımından Tamam oldu. Nə deyibsə, Ədalətlə deyib Heç bir Ədalətsizliyiz, Zülüm tapa bilməssiz Allah'ın kelamında Və ne xəbər veribsə Baş verib Onda da yalan tapa bilməzsiniz Həmsinə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin Ömer ilə Osmanın Şəhid olması barəsində Xəbər verir Bəli, onlar şəhid də olur Ömer rədiyə allahı anhu Medine şəhərində əmir olur Yəni ki, bütün müəminlərin əmir olur Mədinə şəhərində oturur. Müsləlmanların mərkəzi Mədinə şəhəri olur. Və Mədinə şəhəri də o vaxt. Əmnəmanlıq bir yer olur. Müharibə getmir orada. Müharibə qıraqda gelir. Ömer isə bu ayətisi bilir. Bilir ki, şəhid olacaq. Və dualarında çox vaxt dua edir, deyir ki, Allahümma rüzub nəşəhədə tənfisə bilik. Qacəl məvtifi bələq rəsulük. Allahım, sənin yolunda şəhid olmağa mənə qismət et və Peyğəmbərinin şəhərində ölməyə məni müvafiq et. Peyğəmbərinin şəhərində ölün. Qızı soruşuş, ey Atan, belə dua edə bilərsən? Axı, bu şəhə əmnəmanlı olan bir yerdir. Burada sən necə şəhid ola bilərsən? Sən yerək yerdə sən vuruşasan, cihadda şəhid olasan. Əmə rədiyəl-əmhəyət sədənir. Və həqiqətən şəhid olur. Namazda vururlar, şəhid edinlər. Və Peygamber sələsələminin dediği həqiqət baş verir. Mükrüklərin Bedir döyüşündə ölməsi barəsində. Peygamber sələsələm deyir ki, sabahı, Əbu Cəhl burada öləcək. Fulan kəs, Ümeyyə burada öləcək. Fulan kəs, burada öləcək. Sabah sahabələr dövüştən sonra görürlər ki, Abu Zahil oradadır, öbürsə oradadır, öbürsə buradadır. Harga deyipse, orda dövdürülürlər. Yedirlər, atırlar bunları güya, Peygamber səsələn gələ durur duyumun başında, der ki, Rabbinin size vədəttiyi hədərin doğru olduğunu görürsünüz. Artık bu deməyi istəyir ki, artık onlar orda azab səkir. A, bu da onlara müradiyyət edir ki, deyərsiniz, mən sizə deyirdim, Allahə kəriş qoşmayın. Sahabilər, Ömər radiyyələ gəlir ki, ya Resulullah, axılar ah, bizi eşitmir. Sən onlara danışırsan. Ha? Bir şey, deyir, burada da hekimiyyət var, he? qəbirsənlığa da geyib öylü ilə danışmaq. Kimlər ki, deyir ki, onlar bu hədisi dəlil gətirir. Arxasını demirlər. Arxada, arxasını Peyğəmbəs adamı derir ki, sizin eşit məliyinizi mən eşitirəm. A, bu dəlildir ki, Onların da Peygamberə səhər danışa bilər. Onların nəyisə müraciət edə bilər. Siz isə sahabelər eşidə bilməzsiniz. Sahabe eşidə bilməzsə, onlara odur kəramət vermiş Allah təala. Bəs biz necə eşidə bilərik və yaxud kiməsə müraciət edə bilərik? Ay nə bilim Qidr baba, nə bilim nə baba, nə baba, boşum bizə nəyisə ver. Necə deyə bilərik? Kim ola bizə əsas verir ki, bunu biz deyək? Ya Quran və bunu əsas vermiş. Sonra Yağışın nazil olması. Sahabə deyir ki, Peyğəmbəl Sələni əlini qaldırdı, dua etdi. Əlin aşağı salanda artıq saqqalından yağış tanıcılar təkildi. Dəhşət bu. O deyir ki, Allah onun istəyini qəbul etdi, yağış yağını. Və bir həftə bu yağış davam etdi. Və bir də başın ona salam verməsi. Peyğəmbəl Sələni deyir ki, mən Məkkədə bir daş tanıyram. Hər dəfə onun yanından kesəndə mənə salam verildi. Baş, subhanallah. Amma necə nəzirliyi bizə məlum deyil. Bundan başqa möcüzələr var, çoxdur. Alimlər üç minə saxdırıb Peyğəmbər s.ə.v. möcüzələrini ki, üç minə yaxın möcüzələri var. <coughs> möcüzələrlə möcüzələrlə sehir arasında nə fərq var? Nə fərq? Əvvəla e Allah birinci fərq odur ki, bu zamanədə möcüzə ola bilməz. Bəlan şeyləri namsı ya kəramətdir, ya sehir. Peyğəmbər yoxdur, möcüzə nezə ola bilər? Möcüzə peygəmbərlər üçündür. İkincisi, möcüzə açıq aidin olur. Açıq aidin görürsən ki, doğrudan da bu möcüzədir. Ancaq sehir də, sehərə baxanda şübhə oyanır ki, ola bilsin ki, belə bir şey olmasın. Qurma bir şey olsun və s. şübhə düşür gəlbinə. Möcüzədə isə belə şey olmur. Üçüncü, möcüzələr qeyradi bir şey olur. Allah s.ə. elə bir şey göstərir ki, onu əvvəl heç kəsə etməyik, belə şey eləmək mümkün deyil. Amma sehir, zinlərin, şeytanların pazardığı bir şey olur. Allah s.ə. onlara o müdiləti veririk insanlara göstərir ki, insanın bacarmadığı bir şeyi zinin qasitəsi ilə göstərsin və onları təccübləndirsin, təhşibə gəlirsin ki, bu neysə bir şey elədir, mövcüz elədir. Dördüncü, mövcüzə iman gətirən şəxs üçün gəlir, Peyğəmbər sahibi və s. Amma seyir yalnız kafirə, fasiqə, münafiqə bunlara gəlir. Beşincisi mövzənə qarşısını etkiə sala bilmirlər. Alada bilməz, çünki bu Allah tərəfindən gəlir. Amma sehrin qarşısını alma mümkündür. Zikr ilə, duayla və s. Bir maraqlı hadisə baş verir səhabələrin vaxtında. Bir bir sehrbaz gəlir. İslamətə gəlmiş səhabələri yoldan çıxarmağa. Sehir göstərir onlara. Bunun sehri doğrudan da çox güzülü olur. Gir eşeğin ağzından və arxadan çıxır. Onunla özünə olan yerdən. Səhabə də gələk olur ki, bunların başını xarab eləyib. Ölür, dirilir. Nə bilim, rəbədür şeylər göstərir. Qarnına, nizanı soxur, o tərəfdən çıxardır. Sahabə dözmür. Nə qədər bunlara derir ki, bu seyirdir, inanmayın. Görür ki, quran asmınlar, gəlir onun başını üzür. İlindir, diril dözmür <gülüyor> görünün, <gülüyor> <gülüyor> izlədirilirsiniz. <gülüyor> diril də bilir. <gülüyor> Çünki artıq sahabə seyir eləmir. Doğrudan üzürür. O möcüzələr, fikir verir. Möcüzələr Allah-u səhələ müəyyən zamanda onlara göstərir. Və o möcüzələr o zamanda da həmən insanlarla ölüb-gedib. Musa Aleyhisselam dirildir dövrünü. O elib getdikdən sonra, yəni Allah'ın dərgahına qalqdıktan sonra artıq o möcüzəni kim göstərə bilər? Və deyə bilər ki, belə bir möcüzə olur? O şəxsə deyəcərlə göstər, görürüm. Həni, inanmıram. Və yaxud Musa Aleyhisselamın əsası yoxdur. Amma quran Kerim belə möcüzədir ki, kiyamətə qədər onu göstərə bilərsən ki, Quran? Görsən ayəni. Bu, bir möcüzədir Əgər Allah s.a. fikir verin, hikmətlidir Allahın. Hər birinə möcüzə göndərirdi, o möcüzə elə qozundan da qalırdı. Sonraki nəsillər yavaş-yavaş təhrif edirdilər. İnanmırdılar. Amma Qur'an-ı Kerimini mükər eləmək mümkün deyil. Qur'an-ı Kerimini məhv eləmək mümkün deyil. Allah bunu qoruyun. Qur'an-ı Kerimin möcüzəsi nədən ibarətdir? Əsas. Ləfzindən Allah s.a. elə ləfz Elə sözlər istifadə edir ki, ərəblər onu öz sözlərində, şehrlərində, cümlələrində istifadə etməyib. Elə sözlər olur ki. Məsələn, ərəblər çəkidə və yaxud pulda hesabda allatmağa ğış deyilir. Deyiləcələr təqş. Allatma. Köbu desək, atla mənə. Və biz gəlib onlara deyəndə Sağlıb, neyi sağlıqdır, deyəndə ki, lə tutafif, başa düşmürdülər. Tutafif Quranın sözüdür, mütafifin sonrası. Səcidə Allah onları. Tutafif deyəndə başa düşmürdülər. Deyə o Quranı bilən bilirdi, başa düşürdü. Ama Qurandan xədər olmayan tutafif deyəndə ki, məsələn başa düşmürdü ki, bu nə danışır, nə tutafif? Deyədim, adbərdir axı, təhlük, xalladırsan, tutafifdən mən sözü qırırıq, Quranda gəlib. Tutaqif daha səhftdir. Nə iş bilə, allatma. Anca tutaqif daha səhftdir. Allah səhələni müraciədədir. Ed İkincisi, düzülüş faydası. Qodur ki, Allah qalabı, oran ikanın düzülü, başqaca onu dəyiştirmək, başqa şəkildə düzmək mümkün deyil. Mənada itəcək, ifadənin gözəliyi də itəcək. Düzülüşü də möcüzədir. İkincisi, mənanın özü qəlaqət fəsahət çox yüksək səviyyədir Ərəb dinin danışıqı ən aşağı səviyyədir sonra şəhir, orta səviyyət Quranın özü isə ən yüksək səviyyədir dördüncüsü Quran Allahın isim və sifətləri qeyd olunur ki bu və sifətlər doğrudan da böyük mənaya malikdir və ki bizə onun ancaq zahiri mə zahir mə zahir mənasın alındır və sonuncu və əsas Müdüzələrdir İlhan-ı Kerimdə həm kesməyik, həm indiki Həm də gələcək olan Hadisələr barəsində Qeyd Bir məsələyə də toxunan Bunları da yumuşak Uzunu bitirək Peygamberlərin məsum olması Oturəcəm Peygamberlərin məsum olması Məsum dedikdə Ne başa düşülür? Mütləq Qurana müraciət eləmək lazımdır ki, Allah onları hansı sahədə məhsul olduklarını göstərir. Dünyalı sahəyə, sahəyə hansı səh sahə edə bilər. Təhəyərlə Peyğəmbər Sallallahu Sələm səh edib. Səh edib, səh, fikir, səyləyib, xurma ağacının calanası bar vermiyib. O üçün mən dünyalı işlərini təcrübəm yoxdur. Gedim, ne de Amma din sahəsində Peygamber sallallahu sallallahu sallam, günah Allahın əmanetini xayəmet edə bilməz. Neyə qələr Allah kələdir ki, ima, e, preqamərlərə iman getirin. Çünki onların getirdiyi, onların ediklərində səhəf olabilməz. Allah kələdir onlar da ümmətə çatdırırlar, xayəmet etmələr. Bu birinci mərhələ. Allah təəfindən gələn təbləqatı necə var, ilə çatdırırlar. Burada onlar günah edə bilməzlər, edə bilməzlər. Və bir şey qeyd edirəm ki, yalnız teğəndərlərdir məhsum olan. Nə suflərin şeyhi, nə hansı bir imam, nə hansı bir müştəhit, nə hansı krişnayı, nə nə nə nə, məhsum O şeydir, bir ay olardı ki, desin ki, müştəhit iman gətirir. Mə bilirəm, əfəndiyə şeyhi, suflərin iman gətirir. Mə bilirəm, iman gətirir. Çünki Bələ ir, əyət. Bəlis ki, nə Korean əyət ü koy시에 bir şəhər pəşə gözə. İsmə isə qətə etmişuser windows əyət Şimdi, əşə bir fikir verin. bu, təbliğ mesəsində ,ə belu qalçı qaldı bu tresdi qaldı onların, Peygamberlerin Allah təədə onlara qəyan gəlməmişdən əvvəl xəta etmələrinə. Bu də iki qismə bölünür. Böyük günahlar etməsi mümkün deyil. Allah s.ə.q. onları qoruyur böyük günahlardan, şirkdən, küfürdən. Amma kiçik xətalara yoldirməyi mümkündür. Kiçik xətalara yoldirməsi də Allahın hikmətindəndir ki, o xətanı edib Sonra o xətanı düzətsin və bildirsin ki, belə xəta etdikdə necə düzətmək lazımdır. Dörd rəkətli namazdır, iki rəkət qılır, sərh Sonra qalxır, iki də qılır, sərh-sərcəs edir. ki, belə vəziyyətdə nə etməlisən. Kör gəlir, üzmü çöndərir, qəbilənə dəyəsinə dəbət edir. O niyyətlə ki, o qəbul etsə, bütün qəbilə qəbul edəcək. Allah aya nazil edir, onu qınayır ki sən nə bilirsən, bəlkə onu təbliğ etməyin, daha əvzəldir və s. edib hər hansı bir xətanı edə bilərlər. İndi fikir verin, Adem a.s. İktihad edir ki, cənnətdəki o ağacdan yesəm, həbədə burada qalaram. Şeytanın sözü ilə. İktihad edir, və səhif edir, xəta edir. Ardizən, dərhal tövbə edir. Peygamberlərin yolu belə olub, xəta etsələr, dərhal tövbə edərlərmiş. Çünki bu xətaya, əvvələ, onlara təbliğ olunmamışdan əvvəl istiharların nəticəsində olur. Və görəndə ki, səhv istihad ediblər, dərhal tövbə edirlər. Adam aleyhsələndir, Rabbən əzələn nəfusənə, Və illən bağfir ləna zülm etdik bizi bağışlamasan rəhmetməsan biz ziyanə uğrayanlardan olaraq muhammedə aleyhisselam. oğlu baxıb işdə idi içə o hundu allah kimi olsun çıxardım onu gəmiyə kitabə qəraram dini gəbələdə lakin allah təala deyir ki məndən belə bir şeyi soruşma xeyrən təkunə minə cəahilin sələnəsi ki Elə şey soruşmayasan, osud zahirlərdən olarsın. Bu, ictihad etdi, başı səhf etdi. Dərhal görür nədir? Bir ki, qalə rabbi əvzubikə, ənə əsələkə mələy səlibi ilmun və illəb təxfirli və tərhəmmi əqun minəlxasirin. Ey, Rabbim, mən sığınıram o şeydən ki, e, bilmədiyim bir şey soruşmağa yorə sənə sığınıram. Yəni, bağışlamasan, mənə rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram. İbrahim aleyhissalam Söz verir ki, atasına Atası üçün bağışlanma diliyəcək Allah'tan Lakin atası müşrik idi Allah subhanətələ qadağan etdikdən sonra Dua edir, deyir ki Vələzi ətməə ən yəxfirə li xatiyyəti yavməddin Mən deyir, çox istəyirəm ki Rabbim, bir aməs günün bağışlasın Musa aleyhissalam O da dua edir. Ən təvaliyin və və rəhəmlənə və antəxayr il-qafirin. Sən bizim vəlimizsən, bizi bağışla, bizə rəhmə etsən, bağışlayanların ən xeyirlissən. Bütün Peygamberlər Allah'tan bağışlanma dileyib. Peygamber s.ə.v. də gün ərzində yüz dəfə Allah'a tövbə edib bağışlanma dileyib. Peygamber s.ə.v. görməni bilib etdiyim və bilməyib günahlara qərə məni bağışla. Peyğəmbərlər məsumdurlar. Yalnız o zaman zamanki onlara artıq o məsələ barəsində Allah tərəfindən xəbər verirsin. Ondan sonra bəli, onlar o günahı etmirlər. Amma o vaxta qədər hər hansı bir Peyğəmbər səhifə yol verə bilər, Allah tərəfindən ona bəyan gəldikdən sonra isə bir daha o səhifə qayıtmırlar onu yaxşı yadınızda saxlayın ki, deməyəsiniz ki, Peygamberlər mütləq şəkildə məsumdurlar. Anadan gəlmək heç bir günah etməyiblər. Heç bir səhvə yollarməyiblər. Və deməyəsiniz ki, Allah səhvələtələ onları xəbərdarlıq etdikdən sonra da belə onlar sax ediblər. Fə bu məsələ çox incə məsələdir. Allahdan istəyən budur ki, Allah səhvələtələ bizi Peygamberlərə oxşayan qon etsin. Onlar ki, Allahı sevib, Allah'a ibadət edib, onların yolunda olaq. Sübhana-kəllahumma və bihamdik, əşhedü an la ilaha illallah və astəğfiruka və